Surja e Rahman Mekase 78 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit I gjithë mëshirë shmi Ua ka mësuar kuranin roberve të ti Ka kryuar njeriun dhe i ka mësuar ati të foljurit e qartë. Dieli dhe hëna, ndjekin rrugën e caktuar. Bimet dhe pemët, i përullen Allahut. A i e ka ngritur qijelin lartë dhe ka vën balancën për shdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matë një drejt e mos hanin e peshë. A i e ka bërë tokën për krijesat A ty ka frutat të lojlojshme Dhe palma hurmash me frutat si bistache Ka drithëra me gjethë e kërcenj Dhe bim me erë të mirë Pra, cilët dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni? A i e kryoj njeriun prej baltës e thatë Ashtu si vorba, ndërsa gjindet i kryoj pre e flakës e zjarit. Pra, cilat dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni? A i është zotit i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni? A i ka lëshuar dy dete që të takohen, por mi distyre ka një penges që nuk mund të ka përcejnë. Pra cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni. Pra i thyren xhirren Margaritaar dhe Korale. Pra cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? A ti i përkasin edhe anijet që lundrojnë në pordete e që lartohen si male. Pra cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tok do të zhduket. E do të mbetet vetë të mfytyra, qenja e zotit tënd, plot madhëri dhe ndërim. Pra, cilat dhuntit të zotit tuaj po i mohoni. A ti i lutet gjithë kush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në që doko, a i u shtronë fuqin e gjithë mbarshme. Pra, cilat dhuntit të zotit tuaj po i mohoni. Oju dy barët e tokës Njerëz dhe gjinde Se shpejti do të të saktojmë gjukimin tuaj Pra cilat dhuntitës do t'i tuaj Po i mohoni O gjinde dhe njerëz Nëse keni fuqit të përshkoni kufi të kjeve dhe të tokës Atëherë përshkojni ato Por nuk do të mund të abëni këte Përveç se me një fuqit të madhe nga Allahu Pra Cilat dhuntit të zotit tuaj, poj mohoni. Kunder jush, do të dërgohen flakë zjarri dhe të të të një i shkrir, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhuntit të zotit tuaj, poj mohoni. Veq kur të qahet qieli dhe të bëhet i kuqë, si të rëndafili, Në ditën e kiametit, pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? At ditë, njerëzit e gjendet, nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? Keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukësh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? Ja. Ky është Djhenemi, të cilin e mohonin keqbërfit. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujë të valuar në kulm. Pra, cilat vuntit të Zotit tuaj po i mohoni? Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat vuntit të Zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet Do të jenë të mbjell në pem që bëjnë hije Pra, cilat dhuntit të zotit uaj po i mohoni Në ta do të ketë dy burime që rjedhin Pra, cilat dhuntit të zotit uaj po i mohoni Edhe prej gjdo fruti Do të ketë nga dy loje Pra, cilat dhuntit të zotit uaj po i mohoni Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armatçmëndafshi e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa ti kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? A ti do të kët virgjëresha sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë pregur as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë si rubin dhe korale, pra cilët dhuntit të zotituaj, po i më honi? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës, pra cilët dhuntit të zotituaj, po i më honi? Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte të tjera, pra cilët dhuntit të zotituaj, po i më honi? Ato do të jenë të stolisura me gjelbërim. Pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? Aty do të jenë dy burime që gulfojn. Pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? A ti do të ketë fruta, palma hurmësh dhe sheg. Pra, cilat dhunditë të Zotit tuaj po i mohoni? Në të do të ketë bukuroshe virtytështë mrekulueshme Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi A tjetë do të ketë hyri syu zeza në përtenda Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre, as njerëz, as gjinde Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i më honi Ata do të rrinë bështetur në shtrojet e gjelbra e qilimat bukur. Pra cilat dhunti të zotit uaj, po i mahoni? Qoft lartësuar, emri i zotit tënd, plot madheri dhe nderim.